Озвучено книжкова Хмаринка Джейсон Рекулак Приховані малюнки Розділ перший Кілька років тому без грошів я не давала мені просвідку, тож я зголосилася взяти участь у науковому дослідженні, яке проводив Пенсильванський університет. Виконавши настанови, я потрапила в медичний центр на території університетського містечка у Західній Філадельфії. У велику аудиторію, вщердь наповнену жінками віком від 18 до 30 років. Стільців бракувало, і оскільки я прийшла однією з останніх, то мусила сидіти на підлозі і хапати дрижаки. Тут давали безкоштовну каву з шоколадними пундиками, і по великому телевізору крутили популярне шоу «Ціна правильна». Але майже всі повшниплювалися у свої телефони. Атмосфера дуже нагадувала відділ реєстрації автотранспорту – Хіба що нам платили погодинно, тож цілком задоволена публіка ладна була чекати хоч увесь день. Підвелася лікарка в білому халаті і назвала себе. Вона сказала, що її звуть Сьюзен чи Стейсі, чи то Саманта, і що вона співробітниця програми клінічних досліджень. Жінка зачитала всі звичайні застереження і попередження і нагадала нам, що компенсація надаватиметься подарунковими картками Амазон, а не чеками чи готівкою. Хтось почав ремствувати. А мені було байдуже. Один знайомий купував подарункові карти по 80 центів за долар. Тож мене все влаштовувало. Що кілька хвилин Сьюзен, здається, то таки була Сьюзен, зачитувала зі свого планшетика ім'я. І одна з нас виходила з кімнати. Назад ніхто не повертався. Незабаром з'явилося багато вільних місць, але я й далі сиділа на підлозі, бо відчувала, що перший, ліпший мій порух, закінчиться блювотою. Усе тіло боліло, мене била пропасниця. Та врешті пройшли чутки, що учасникам не влаштовують прескринінг, а отже ніхто не збирався робити аналіз моєї сечі, вимірювати пульс або чинити ще щось, що могло б дати їм привід відсторонити мене від участі в дослідженні. Тому я вкинула до рота сороківку і посмоктала, поки з неї не злізла жовта воскова оболонка. Потім виплюнула її собі на долоню – Роздушила пальцями і утягнула носом десь із третину того зілля. Саме стільки, щоб знову прийти до тями. Решту запакувала в клаптик фольги на потім. Незабаром я перестала труситись, і виявилося, що чекати на підлозі не так вже й погано. Години за дві лікарка нарешті гукнула. «Квін, Мелорі, квін!» І я пішла проходом їй назустріч, тягнучи за собою по підлозі важку зимову парку. Може вона й помітила, що я була під кайфом, але нічого не сказала. Тільки перепитала про мій вік, 19, і дату народження, 3 березня, а потім порівняла мої відповіді з даними у своєму планшетику. Гадаю, вона вирішила, що я достатньо твереза, бо повела мене лабіринтами коридорів, аж поки ми не опинились у маленькій кімнаті без вікон. Там на складених стільцях, поставлених у ряд, сиділи п'ятеро молодих чоловіків. Усі дивилися в підлогу, тож я не бачила їхніх облич. Але мені здалося, що то були студенти-медики чи інтерни, вдягнені в лікарняні костюми. Такі яскраво сині і характерно прим'яті, немов тільки зі складу. «Отже, Мелорі, ми б хотіли, щоб ви стали в передній частині кімнати обличчям до хлопців. Ось сюди, на хрестик чудово. А тепер, перш ніж ми одягнемо вам пов'язку на очі, я розповім, що відбуватиметься». І тут я помітила – що вона тримає чорну пов'язку для очей, схожу на м'яку бавовняну маску для сну. Таку моя мати надівала, лягаючи спати. Вона пояснила, що всі чоловіки на той час дивилися в підлогу, але через кілька хвилин вони дивитимуться на моє тіло. Я мала підняти руку, якщо відчую на собі чоловічий погляд. Вона попросила тримати руку, піднятою весь час, поки триватиме це відчуття, і опускати її, коли це відчуття мине. «Усе триватиме п'ять хвилин, а коли ми закінчимо, то, можливо, попросимо вас повторити це експеримент. Чи є у вас якісь запитання, поки ми не почали?» Я засміялася «Ей, хлопці, ви часом не начиталися 50 відтінків сірого, бо щось воно мені дуже нагадує розділ 12». Це я так спробувала трохи пожартувати. І Сьюзен з вічливості всміхнулась. А ось хлопці послали мене в повний ігнор. Вони порпались у своїх планшетах і звіряли секундоміри. Настрій в аудиторії був суто діловий. С'юзан начепила мені на очі пов'язку, відрегулювала ремінець, щоб він дуже не тиснув. «Усе гаразд, Мелорі? Так, добре?» ж, е, «І ви готові починати?» «Так». «Тоді починаємо на рахунок три. Панове, приготуйте свої секундоміри. Отже, один, два, три». «Щось дивацьке є в тому, що ти впродовж п'яти хвилин, стоїш стовпом посеред кімнати із зав'язаними очима». В абсолютній тиші, знаючи, що парубки можуть витріщатися на твої цицьки чи сідниці, чи на що завгодно. І жодного звуку чи натяку на те, що відбувається. Але я чітко відчувала, коли вони дивилися. Кілька разів я піднімала і опускала руку, і ті п'ять хвилин здались мені годиною. Коли ми закінчили, Сьюзен попросила мене повторити експеримент, і ми проробили все знову. А потім сказала повторити експеримент утретє. І коли вона врешті зняла з мене пов'язку, усі хлопці посхоплювалися і почали аплодувати так, ніби я щойно виграла премію «Оскар». Сьюзен пояснила, що вони цілий тиждень проводили цей експеримент на сотнях жінок, і лише я показала майже ідеальний результат, три рази піймавши погляди із 97-відсотковою точністю. Вона зволіла хлопцям зробити перерву, а сама привела мене у свій кабінет і засипала запитаннями. Найбільше її цікавило, звідки я знала, що чоловіки дивляться на мене. А я не знаходила слів, щоб їй це пояснити, просто знала. Це було якесь невловиме відчуття десь на периферії уваги, якесь шосте чуття. Не сумніваюсь, що вам доводилось самим це відчувати, тож ви чудово знаєте, про що я кажу. До того ж є якийсь звук. У неї розширились очі. «Справді, ви щось чуєте?» «Іноді. Цей звук дуже високий». Так, наче біля вуха дзищить комар. Сьюзен так швидко потяглась за ноутбуком, що ледь не впустила його. Надрукувавши купу нотаток, запитала, чи не хотіла б я прийти ще раз через тиждень, щоб провести інші тести. Я відповіла, що за 20 баксів на годину я повертатимусь стільки, скільки треба. Вона взяла номер мого мобільного телефону і пообіцяла зателефонувати, щоб домовитись про зустріч. Але того ж вечора я обміняла свій айфон на 5 вісімдесяток, так що в неї не було можливості зв'язатися зі мною. І більше я не отримувала від неї жодних звісток. Тепер, коли я зав'язала з наркотиками, мене обсідають тисячі гризот. І проданий айфон найменше з них. Проте іноді, згадую, той експеримент і мене беруть сумніви. Я намагалася знайти ту лікарку в мережі, але ж навіть не пам'ятаю її імені. Якось вранці я приїхала автобусом до університетського медичного центру і спробувала знайти ту аудиторію, але студентське містечко нині зовсім змінилося. Тут з'явилося багато нових будівель, і все зовсім заплуталось. Тоді я заходилася гуглити такі фрази, як «виявлення погляду» і «сприйняття погляду». Але щоразу замість результату я отримувала повідомлення, що такого явища не існує, немає даних про те, щоб у когось були очі на потилиці. Тож із часом я змирилася з тим, що насправді то був, мабуть, не експеримент, а один із моїх хибних спогадів, викликаних зловживанням оксикодону, героїну та інших наркотиків. Мій спонсор Рассел каже, що наркомани схильні до хибних спогадів. Він пояснює, що мозок наркомана пам'ятає щасливі вимисли, щоб уникнути справжніх спогадів. Усього того ганебного, що ми чинили, щоб піймати кайф. Усього того лайна, яке заподіяли добрим людям, котрі нас любили. «Ось сама послухай, що ти говориш», – наголосив Расел. «Ти приходиш у студентське містечко престижного університету Ліги Плюща. Ти під кайфом, і ніхто на це не зважає. Заходиш у кімнату повну симпатичних молодих лікарів. Потім вони впродовж 15 хвилин витріщаються на твоє тіло, врешті зриваються з місць і вибухають оплесками». Тобто, Квін, схаменись! Тут не треба бути Зигмундом Фройдом, щоб усе збагнути. І Він, вочевидь, має рацію. Під час одужання чи не найважче змиритися з тим, що ти більше не можеш довіряти власному мозку? Фактично, маєш зрозуміти, що власний мозок став твоїм найлютішим ворогом. Він змушує тебе робити неправильний вибір, є логікою і здоровим глуздом, викривляє твої найдорожчі спогади, перетворюючи їх на нездійснені фантазії але я тримаюся кількох непохитних істин. Мене звуть Мелорік Квін, і мені 21 рік. Я перебуваю на реабілітації протягом 18 місяців і можу чесно сказати, що не маю жодного бажання вживати алкоголь чи наркотики. Я виконала програму «12 кроків» і вручила своє життя моєму Господу і Спасителю Ісусу Христу. Я не роздаю Біблії на вулиці, але щодня молюся» щоб він допоміг мені залишатися тверезою, і поки що це працює. Я живу в північно-східній Філадельфії, Тихій Гавані, міському притулку для жінок, які перебувають на останніх стадіях реабілітації. Ми називаємо його не реабілітаційний центр, а гостьовий дім, бо довели, що можемо утримуватись від уживання наркотиків, чим і заслужили немало особистих свобод». Ми самі купуємо продукти, готуємо їжу і можемо не дотримуватись купи набридлих правил. З понеділка до п'ятниці я працюю помічницею учителя в школі-інтернаті тітоньки Беккі, таунхаусі, де аж кишить від мишей і де живуть 60 дітей віком від 2 до 5 років. Добру частину свого життя я витрачаю на те, що міняю підгузки. Розкладаю по тарілках крекери «Золота рибка» і кручу DVD-диски з дитячою освітньою програмою «Вулиця Сезам». Після роботи бігаю, а потім відвідую різні збори або просто сиджу в тихій гавані зі своїми сусідками по квартирі. І ми разом дивимось романтичні фільми на каналі, наприклад, «Відпливаючи в любов» або «Назавжди в моєму серці». Можете сміятися, але я гарантую, що в жодному фільмі, який демонструються на каналі, ви не побачите, як якась повія сьорбує носом доріжки білого порошку. Бо я не хочу, щоб такі образи засмічували мій мозок. Рассел погодився стати моїм спонсором, бо раніше я бігала на довгі дистанції, а він мав чималий досвід тренування спринтерів. Рассел був помічником тренера збірної команди США на літніх Олімпійських іграх 1988 року. Пізніше очолював команди Арканзайського і Стенфордського університетів на чемпіонатах з легкої атлетики Національної асоціації студентського спорту, а потім наїхав на свого сусіда, перебуваючи під дією метамфітаміну. Расел відсидів 5 років за ненавмисне вбивство, а згодом став висвяченим священником. Тепер він спонсорує по 5-6 наркоманів одночасно більшість з яких такі ж спортсмени невдахі, як і я. Рассел надихнув мене відновити тренування. Він називає це «бігом до одужання» і щотижня розробляє для мене індивідуальні вправи, чергуючи біг на довгі дистанції і прискорення вздовж річки «Скулкіл» зі штангою і оздоровчим тренуванням у християнській асоціації для юнаків. Расселові 68 років. Він має штучне стегно» але досі витискає 90 кілограмів, лежачи на лавці, а у вихідні приходить і тренується разом зі мною, даючи вказівки та підбадьорюючи мене. Він постійно нагадує мені, що жінки-бігунки не досягають піку своїх можливостей до 35 років, тож мої найкращі роки ще попереду. А ще він заохочує мене планувати майбутнє, почати все заново, в новому середовищі, подалі від старих друзів і старих звичок. Саме тому він влаштував для мене співбесіду з Тедом і Керолайн Максвеллами, друзями його сестри, які нещодавно переїхали в Спрінгбрук, штат Нью-Джерсі. Вони шукають няню, яка б доглядала їхнього п'ятирічного сина Тедді. Вони щойно повернулися з Барселони, батько займається комп'ютерами, а може бізнесом. Чимось таким, де добре платять, не пам'ятаю деталей. Словом, вони переїхали сюди, щоб Тедді, хлопчик, а не батько, міг піти восени в школу садок, Тому вони хочуть, щоб ти пробула в них до вересня. А якщо все вийде, то знає, може вони залишать тебе в себе. Рассел наполягає на тому, що сам повезе мене на співбесіду. Він один з тих хлопців, які завжди одягають спортивний костюм, навіть якщо не збираються тренуватися. Сьогодні на ньому чорний спортивний костюм з білими лампасами. Ми їдемо в його позашляховику мостом Бенджаміна Франкліна в лівому ряду, в міцних обіймах транспортного потоку. Я сиджу, вчепившись у стельову ручку, втупившись поглядом у свої коліна, і намагаюся не панікувати. Я не звикла їздити автомобілем. Зазвичай усюди пересуваюся автобусом або метро. І ось чи не вперше за рік виїжджаю за межі Філадельфії. Ми проїхали всього миль десять перед містям, але в мене таке враження, ніби я здійснюю політ на Марс. Щось не так?» – питає Рассел. «Усе гаразд. Ти напружена, Квін, розслабся. Але як я можу розслабитись, коли праворуч нас суне той здоровений автобус? Це той самий «Титанік», тільки на колесах, і він так близько, що я можу висунути у вікно руку і доторкнутися до нього. Чекаю, поки автобус проїде, і я зможу говорити, не надриваючи горло. А як щодо мами? Керолон Максвелл, вона лікарка у шпиталі для ветеранів, там, де працює моя сестра Джинні. Саме так я про неї дізнався. Що вона знає про мене? Він знизує плечима. «Знає, що ти вже 18 місяців не вживаєш наркотики. Знає, що ти маєш мою найвищу професійну рекомендацію. Я не мала на увазі це». «Не хвилюйся. Я розповів їй усю твою історію, і вона з нетерпінням чекає на зустріч». Мабуть, на моєму обличчі відбився скепсис, бо Расел не вгавав. «Ця жінка заробляє на життя, працюючи з наркоманами. Її пацієнти – військові ветерани, і я кажу про морських піхотинців. Про справжню травму чортової афганської війни. Без образ квін, але порівняно з ними твоя історія не така вже й страшна. Якийсь придурок у джипі викидає з вікна пластиковий пакет. Звернути нікуди, і ми врізаємося у пакет на швидкості 60 миль на годину. Оглушливо брязкає розбите скло. Звук такий, наче вибухнула бомба. Рассел лише тягнеться до кондиціонера і, двічі клацнувши, додає холоду. Я дивлюсь униз на свої коліна, аж поки не чую, як двигун сповільнюється, аж поки не відчуваю плавний вигін з'їзду з автостради. Спрінгбрук – одне з тих маленьких містечок Південного Джерсі, заснованих тут ще з часів Американської революції. Тут повно старих будинків у колоніальному і вікторіанському стилях і з прапорами США, що звисають з кожного ґенку. Дороги гладенько заасфальтовані, тротуари бездоганні. Ніде, ані смітинки». Ми зупиняємось на червоне світло світлофора, і Расел опускає вікно. «Ти чуєш?» – запитує він. «Нічого не чую». «А вже ж тиша яка! Це саме те, що тобі треба». Загоряється зелене світло, і ми в'їжджаємо в такий собі торговельний райончик, який розтягся кварталів на три і складається з крамничок і закладів харчування, тайського ресторанчика, магазину смузі, веганської пекарні, центру денного догляду за собаками і йога-студії». Тут є також позашкільна математична гімназія, і маленька книгарня-кав'ярня, і, звісно ж, Starbucks, із сотною підлітків перед входом, які не відриваються від своїх айфонів. Вони схожі на дітей з реклами, усі в барвистому одязі і новому новісінькому взотті. Потім Рассел звертає в бічну вулицю, і ми проминаємо один за одним чудові заміські будинки. Тут високі величні дерева затіняють тротуари і забарвлюють довкілля. Час від часу в око впадають таблички, які великими літерами нагадують, що тут живуть діти, і закликають їхати повільніше. А коли виїжджаємо на чотиристороннє перехрестя, нам привітно махає усміхнений регулювальник у неоновому захисному жилеті. Кожна деталь пропрацьована настільки ретельно, що складається враження, ніби ми їдемо серед декорацій якогось знімального майданчика. Нарешті Рассел з'їжджає на узбіччя дороги і зупиняється в тіні плакучої верби. Гаразд, Квін, ти готова? Не знаю. Я опускаю сонцезахисний щиток і дивлюсь на своє віддзеркалення. За порадою Рассела я вдяглася як вожата літнього табору. Зелена футболка, шорти кольору хакі і цнотливо білі кеди. Раніше я носила довгі волосся. Воно спадало аж до пояса, але вчора відрізала свій кінський хвіст і пожертвувала його благодійній організації, яка бореться з раком. Замість копиці чорного волосся залишилась тільки коротка спортивна стрижка, і тепер я себе не впізнаю. «Ось тобі дві безкоштовні поради», – каже Рассел. «Перша. Обов'язково скажи, що дитина обдарована. Звідки ж я можу це знати?» «Немає значення. У цьому містечку всі діти обдаровані. Просто зумію вернути це слівце в розмову. Гаразд». «А яка друга порада?» «Ну, якщо співбесіда зайде в глухий кут, або якщо ти відчуєш, що вони вагаються, то завжди зможеш запропонувати ось це». Він відчиняє бардачок і показує мені те, що я зовсім не хочу заносити в їхній дім. «Ох, раз, але я не знаю. Візьми циквін, вважай, що це твоя козирна карта. Ти не зобов'язана нею грати, але може статися так, що муситимеш це зробити». У реабілітаційному центрі я наслухалась чимало жахливих історій, щоб розуміти, що він таки має рацію. Я беру цю дурну штуковину і заштовхую її аж на дно сумки. «Чудово», – кажу йому, – «дякую, що підвезли мене». «Послухай, я чекатиму в Старбакс. Коли закінчиш, зателефонуй мені, і я відвезу тебе назад». Запевняє його, що зі мною все гаразд. Кажу, що можу повернутися у філії «потягом», і наполягає, щоб він їхав додому зараз, поки рух транспорту ще не став занадто інтенсивним. Згода, але зателефонуй мені, коли закінчиш, просить він. Я хочу знати всі подробиці. Добре.